Масаж три рази денний, айю. Сусіди все помагали. Двигати бунцю Ауріка вже не могла. А пролежній то не жарт. Лиш міняла судно. Пося не приходила. П'яки так само цурались. Нема що лигнути, то що. Приходив Гега. Давала йому молока. Він гладив черевко ніжно, рука тепла. І підгіхівів. Хлопчик, хлопчик і там, айно, ну, може, ну, а я хлопчик, так само хлопчик, я ні, ага. Гега все помагав, але був і збитошний. На збитки брав у пальці пірне і водив бунці, подряблям лиці. бунця гнали рукою пір як муху, а як виділи гегу, посмішка лила з лиця. В ауріки буде хлопчик, і я хлопчик, а ти? Бунця не відказали. уже мовчали аж до самої смерти. Жило тільки лице, брови, губи і очі. Як п'єски, ти маєш талант. Але мені мало цього. Хочу сцени, хочу музики, хочу малярство. Тебе немає досвіду. Тобто, треба прожити життя. Катер примчав, як німий. Гарсон хопив трос, жвавий, пришвартував. Мірча не встиг закурити, закурив у каюті. І прозорий ілюмінатор, що був неначе пейзаж верби, і два дуби, а то все кущі і кущі. «Куди наш маршрут?» «На Китаю». «А це де? На Дніпрі?» «На Дніпрі». Капітан був підкресленно чемний. Гарсун поїхав з ними. І той дизайнер також тут уродився. О, і ви? І я, пане, і я, не дивуйте. Та ні, чо? Мірча димів і дивився на воду, що бігла, хлюпочучи, пріч. Димне, брате, життя, сьогодні ти дома, в Росії, дома. Чому твоє дома тут? Де його дома і як це все-таки трактувати? Не знав. Та що ти хочеш від світу? Уже не питав. Можна ту коло вас? Можна. Прошу. Айно. Ну, то ви не маляр? А я, пане, я не маляр. Брехали. Так. Маю таку службу. Мі два? Ні. Акваріум читали? Володіло. Отож. Що? Гру? У нас інакше то називається зараз. Та овшим ви недалекі від істини. І стрічан. Маляр не встиг кивнути, Гарасун поковтав кольтом і люмінатор, і маляр вибіг на двір. Катер причалив китаю. Мірча ніколи не був у Китаєві, і не сподівався бути, навіть не знав, що він є. Китаю достатньо зелений, сірі, хрущовські, халупи е, сусідують із банями штивних церков. Катер причалив до берега. Гарсон спритно накинув вузол каната на вбитий кілок, певно, ще нині зранку. Дизайнер мав у руці чумайданик, тлустий і тим незугарний. Що в ньому? Секрет. Дай цигарку. Віола. Міче витяг із позолоченої коробки темну цигару, як фуцочка лошачка десь на то подумав, блиснув вогонь запальнички. Дим повився у верби і у маслини. Були тут по дорозі чимало, кидали тінь, Прихищаючи птаство. Птаство страло вілем попередмір, мусив іти непоквапно, Би не набрати у чупер. Що їх ніхто тут не б'є? Іноки, знаєш, смакують гусочкою, каченням. каче по тисині. Ага, саме то. Але ж зараз піст, ет піст. Дизайнер був напрочуд обізнаний з побутом тут. Вивчив? Та ні, я тут виріс. Знову бреше, подумав. Правда? Точно. Он у тому будинку. Хоч то зайдем. Не бреше. Ні, не треба. А хто там зараз? Мама, тато, сестра. Бреше. Замужом? Ні. Розведунка. Гарсон всю дорогу мовчав. Того дизайнер старався, би того не було помітно. Добре тисну лапу, чого? Завтра побачимось, де? Маляр не відповів. Мільчі було шкода втрачати балакучу очма і тупити далі з унімілим гарсоном. Бувай! кинув дизайнер і легко крило попурхав драбиною пріч, що правда, у протилежний. Від того будинку бік. Мільша покмітив то. «Що? Мовчатимем далі?» Гарсон не обізувався, чи не хотів, чи не встиг. До них підійшов діда з немитою бородою, вибляклими очима, і жовтим там, коло рота, певно, дуже курив. «Що ви хочете?» «У печери. Ага. Ось свічечки. Скільки?» Мірша достав пулярис. «Скільки вам не шкода?» Бог буде вдячен вам і за копіччину. О! Мірча Фес не любив такого. Скільки даш? Стільки буде. Фігня. Любив чіткість і певність в усьому, бо такий офіцер. Гарсон витяг з кишені папірчик. Бери. Найбог прийме. Но. у печери? Без проважатого? Без. Гарсон почекав, поки Мірча... Непоквапно зійде по глиняних сходах в долину У темну і сирувато землю. Ляпнула запальничка, світилася глина, Свічки холітали вогнями, рухались поступово. Гарсон його обігнав, уже не боявся, що верне певне з напівдороги. Глухо, як у танку, тільки далеко вгорі Чути плюскіт і шум. «Що там?» Вереш, братка, Дніпро?» «Ні, не може, може, і навіть є. Мірча не розумів, як то може так бути, бо...»